11. A kikötő nem volt messze a sétánytól, de általában nem jártam arra. Nem ismertem hajó tulajdonosokat és nem is vágytam az ingatag platformra. Nem is igazán esett útba, mindig másfelé vitt az utam. A kék szalagvitorlás versenyt természetesen számon tartottuk, mint mindenki a városban, de nem igazán vonzott a vízi élet.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 Nagyjából már egy órája ücsörögtem a fűben Nóri méregerős kávéjával, és sportot ősztem abból, hogy kitaláljam, melyik ember melyik hajóra fog felszállni. Ugyanis a legszebb hajó tulajdonosa nem feltétlenül járt kék bőrcipőben. Nekem inkább úgy tűnt, hogy aki nem csak a kirakatnak, hanem tényleg szenvedéből vette a hajóját, magasról tett rá, miben mutatkozik a kikötőben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 Akkor átmentem a vizsgán. Bólintottam, aztán lemáztam a hajóról. Egész jól sikerült. Nem estem hasra.